Se si van para aí, polo menos poñan os cascos para escoitarnos, non? Exactamente Que, se, que, que terán dúas oriñas de radio en galego interesantes viña. Falando de interesantes, tamén a nosa música, non? Tamén vamos Vamosala Que temos que adubiar isto con música Un pouquinho de música E eh, de seguida conectamos cos os nosos correspondentes Polo menos con un correspondente que nos está agardando Dende eh, de a costa da Morce Viñal, aí vamos Levantei e o meu capote conforme estaba a querer La la la la la un cigarro por non perder o costume E reparei que non tiña tabaco para tener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 agraciados co, co traballo que fan as, as persoas que uh -huh. técnicas neste, neste sentido. entonces estas uh -huh. semanas, a na Rúa, os distintos eh, servicios de atención a fogar dos concellos da Costa da Morte para manifestarse, para pedir unhas melhoras nas súas condiciones e Desde aquí tamén mandamos un forte abrazo, e un apoio, porque é un servicio esencial para o cuidado dos, dos nosos maiores. Uh -huh. Uh -huh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 moi no interesante hombre... ademais, a atención aos maiores é unha cousa importantísima de que, de que todos bueno, é, é, fai falta que a administración se faga eco de todo iso é importante sí, sí, sí. bueno, pois pues, eh, máis cousinhas interesantes, supoño que sabedes eh, da importancia que ten na zona da terra de Terra de Soneira, mm. pois pues, o encaixe e máis de 500 palideiras de todo o estado van a dar cita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 Na parrillada Montevidá é pa pois, exceso para, para expoñer os seus mm -hmm. traballos, para dar a coñecer este fermoso, fermoso arte e tamén pois, eh, atendi, foron atendidas pola de Mónica Rodríguez que é tamén pola asociación eh, Ne Manquiñas, que son puis eh, precisamente que organiza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 que que se elaboran en vimizo van a estar presentes no salón gastronómico chantar de Oururencio é importante hombre. que coñecan chantar Don... no eh, nos últimos anos incrementou un o seu potencial e eh, eh, a bueno, a visibilidad está ter incluso quia pues, repercusión que está sendo tanto en Galicia como fora de Galicia para x co é unha boa é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 cuya información de pasta Muchísimas gracias, como cada semana. A ti, eh, Oscar. Oscar. Oscar. Muchísimas gracias a ti. Veña. Eh, eh, Adiante. Adiante, veña. Música eh. para despedirte, veña. El deseo de acabar con los gases que nos matan suicidio de un mortal que muere por hacerse mortal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 cosas que dan, cosas que quitan, las caras de una, y cosas que sanan como tu mirar. cosas que matan, cosas que acur, y cosas que traen Vamos a música otra vez. Sí. De esta vamos a ir... Que aquí. nos quedamos por aquí cerca, ¿no? Sí, Asociación Cultural Galega R Saudade. Saudade. Muy bien. Eh, Ahora tenemos en directo a uno de sus directivos, <risa> Mario senen Muy bien. Muy buenas tardes, Mario. Mario. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí, bueno, agardando a túa conversa, a túa comunicación con todos os nosos xuentes para que saiban que mmm, Saudade saúdad esta de festa hoxe, está celebrando unha das grandes eh, eh, referencias que os galegos facemos aquí en Cataluña tamén, ¿non? Eh, efectivamente, unha das grandes festas que se celebra, bueno, non solamente en Cataluña os galegos, senón en todo Galicia, ¿no? que a festa do, do Magosto, procedida anteriormente do, do Samaín, pois é unha das festas moi tradicionais en Galicia, que aquí eh, en Cataluña tamén ten moitísima forza. Eh, bueno, nos, hoxe, nos celebramos aquí en Saudade uh -huh. e temos nada máis e nada menos que 250 kilos de castañas para repartir entre todos os sócios. Bueno, para que coman. Oh, Vaya, pois iso. <risa> a A disfrutar del Precisamente Nada menos que 200 épicos E, e despois ao mellor tamén Hasta tender música Para poder eh, eh, Moverse Baixar un poquinho Iso <risas> <risas> Aquí sempre Vai acompañado Os nosos gaiteiros E con, con baile, despois de, de comer castañas e viño, entonces para que xoeira máis lixeiro facer a digestión. Moi ben, pois pues eso, parabéns, moitas felicitacións por ese traballo que estás a facer, que, por certo, vai precedido de moitísimas cousas e actividades que a Asociación Pois pues, Cultural Galega Saudade ven facendo dende fai moito tempo, e, e, e, e algúnas delas máis mm, culturales que a gastronómicas, como, por exemplo, unha, unha conferencia que fixestes fai pouquiño non? efectivamente, sí, faipoquillo de nuestro cada año intentamos hacer siempre o máximo que se puede, ¿no? Eh, conferencias sobre salud, mm. eh, antes una por la primavera, por ahí tenemos hicemos alguna, eh y otro día hicimos una concretamente de salud bucal. Oh, que nos foi unha conferencia que todos os socios salieron moi, moi satisfeitos hombre. porque non se verán nunca conferencia de saúde vocal que é unha cosa que dices bueno, é, eh, os dentes enxágos yeah, ah, eh, con aguardientes non, a no, no, no, verdade no, es é que no, no. que foi moi interesante e os socios moi, moi, moi satisfeitos moi contentos claro. por la, por, eh, de, mira que de feito algúns automáticamente xa foron para onde <risa> está dentista ah, <risa> ves, ves <risa> Entende? Sí si, sí, si sí, sí. <ríe> bueno, bueno, As castañas Deben ser de Orenxo ou de Lugo? porque As castañas eh, Son de Lugo, de Lugo Non hai, hai predileción Entre as dorenxas e as Lugo Porque calquera delas son de moi bon comer claro. eh, entonces Pero bueno Ahora damos un, un par de anos Que non é doado topar castañas no. Porque os castañeros Non, non están no seu bonillo momento sobre todo por la zona aquí, la de San Cares sí. y, y bueno, pues tenemos que bueno, vinieron una parte de las de Chantada y otra parte de las vinieron de, había sí. parte de Navia de Suarna, Návia. casi tocando Estudias Muy bien, pues a, a esas mm, solas, castañas solas ¿no? Eh, bueno, con, hay, con con vengas, viño, viño. vengas a Diñas y eh, Viño de Aterra también no? viño de terra. Eso, eso sobre todo, o Mencía de Aterra con castañas. Bueno. Ahí está, ahí está. Muy, eh. bien. Muy bien. Bueno, pues chamábamoste por eso, para felicitarvos porque que que eh, eh, fagas extensivo a toda sí. esa junta directiva que le leva diante de trabajo tan importante. y otros aficionados que non teñen que nada que ver con coa junta directiva, ayudantes que que sí. onte ou me parece que vin en elino no Facebook que estaban preparando precisamente sí, costando. Eh, las... sí, sí, ah. sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, eso que teñen en las redes sociales, que cuando eres un poco inactivo, no teñen nada calado, pero... Muy <risa> bien, muy bien. Pero muy bueno, bien. sí, sí, bueno, aquí colaboran unos socios para marcarlas, para que no estupen, y bueno, eh, luego, durante la preparación, siempre te vemos, oye, si te hace falta un amado, sí. oye, si ¿sí te falta esto, claro. pero bueno, eso, una cosa que tengo es, bueno, una colaboración... Sí, sí, ya, ya están disfrutando de él, precisamente todos los que <risa> se achegan llegado ahí a... a... Sí. Al... Bueno, empezaremos al CETE, al a 7 A Arcete, muy sí, bien. Empezaremos a Arcete, pero... porque venían autoridades y tal. Ah, entonces, también. Pues, ah, sí, sí, sí, claro, sí. sí siempre, convidamos, siempre convidamos a las autoridades. Unas venían, otros no venían, pero bueno, siempre eh, convidamos a, a todas. No, nada, no igual. Aquí no temos tenemos eh, colores. Preferencia no, por uno o por otro, ¿no? Exactamente. No, que no, venían, son bien recibidos. Vosotros, el único color que te desea a bandeira galega. Eh exactamente, exactamente, o Único que temos é o azorio branco tamén de Galega. Exactamente. Moi ben. Os, e os produtos da terra, claro. claro así lógico, me gusta. Pues bueno, bueno agradecerche muitísimo a conversa que tivemos, ao menos a comunicación que nos deches, eh, eh que sigas disfrutando dela. Moitísimo má gracias ah. a todos por darnos voz. E por, por eh, a chegarnos a todos os vosos ointes e dicirles que, bon bueno, aquí en como tú ven sabes, ten as portas abertas para todo o que sí, queira visitar. Por si acaso algún non se acorda que na, na Rúa Chapi eh, está... Da Ruito 22, se eh? está... Sí. Pertiño perdiño do, do, do metro de 10 metros. Sí. Sí, sí, sí, sí, hai, non sé, 200 metros. Ou sea non hai fai falta levar o coche o, o, porque é, é, mal, é malo de aparcar nesa zona. Agora agora está moi complicado de aparcar, por porque agora tamanto esta zona de por aquí é eh, zona verde, entonces pois pues, bueno, cada vez sí. máis. Sí, sí. bueno, pero teñen transporte público axeitado. Moi ben. Sí, sí, sí, non no, no, no hai problema, non hai problema. Uh -huh. Un aperta grande, eh, saudos para todos vosotros Otra para vosotros, para ti, para Amanda pero todos los compañeros vale. de la radio Radio Muy contento de, de hablar con vos Veña, un aperto Un apertiña, gracias vale, Más música para... Sí, para seguir adubiando toda esta festa Veña, ahí vamos Teño chumpa en una Pano de todas las cores Alá, alá, alá Te quero, te quero prenda mía Te quero, te quero prenda mía Te quero alma mía Teño hecho un pano Pano de todas las cores Aqueles que o que o pelo se nos sabes peinar eh? ay, alala, ay alala ay alala ay alala para que quieres amores se nos sabes amares ay alala Quero te quero prenda mía Te quero alma mía Para que te desopelosa No eh? Para que te desopelosa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 Pero sí, eres... sí, eh, está perfecto, sí. Fa, fago bien, ¿no? Sí, sí, sí, maravilloso. <risa> es así, eh. por muy... muy raro que parezca, así. Bueno, en primer lugar, eh, felicitarte por ese ese trabajo que estás a hacer, eh, solo de esas artistas, ¿no? Eh... ¿Sabes a qué me refiero? No, es, es un festival realmente eh... que le va a ser varias ediciones. Cinco. Y, y, es, y este ano concretamente, pues...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 Bueno, primeiro, moitísimas gracias por atendernos porque sei que tens faena de traballo pero, aparte disso, queria che preguntar unha cousa Como é? Ola Como vai? Si, sí. sí, é que vou pola rúa, por iso Falben, sí. sí, sí. é importante terte na nosa, na nosa radio hoxe concretamente porque mm, mm, bueno, pois hai, estás no cartaz este que me acabas de indicar estás sí. a, primeira, a primeira de máis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 É dicir, a orde é un pouco aleatoria Non ten nada que ver e, e é o que me gusta dese cartaz Que moitas veces eh, a maior parte dos cartazes dos festivais Se, se a xente se fixa un pouco teñen esa manía de poñer uns nomes máis grandes que, que outros bueno, ¿no? pero E aquí todos temos o, o mesmo tamaño Si, sí, si, sí, si, sí, ademais sí. estás, estás a carón de Silvia Penide Estás sí, con, sí. con Diana Siera con, con... tamén tam, temos pendiente falar con, con Leticia rei Que tamén... Sí, también admiramos, ¿no? Al sí. lado, a Carolina Riveroza, Sandra, a Ida, bueno, un, un montón de ellas, que sí. ellas son artistas eh, a quinta edición de ese ciclo metropolitano por la igualdad en la música, en las artes. Sí. todas ellas patrocinadas por mmm, bastante gente, pero ¿dónde se celebra? pois atóneu sei se en diferentes eh, concellos da, da contorna da zona de Coruña, non, da contorna da de Sim. de Coruña, ou concretamente actuarei en Bergondo. En Bergondo Bueno, pois... e tamén é algo peculiar deste festival non? que non está eh, fixo nunha só e única localización sino que se distribúe a través de, de distintos lugares Noraboa Boa felicitacións por, por a tua participación e por, por ese traballo está... ademais es... o carón de, de outras mulleres de, de outras zonas, hasta de Canadá ven aí unha tal Valle, vaya tercal non sei se si, si dicen ven ou non pero hasta de Estados Unidos de Suecia, de Polonia,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 De, de descubrir no es, esos proyectos que sí que existen y está ahí no y eh.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 entiño envergondo terás distío prazer de poder disfrutar da música, pero os que terán prazer os serán os que te escoiten a ti. Si, sí, agardo que Síntese se anime, se anime a vir e además por eh, bueno, é especial por ser por ser o peche desta edición do festival sí. e eh, tamén especial para mim porque bueno, de momento é a última data que teño neste 2022 e mm. a ver, a ver como a ver como se presenta o futuro así que a xente ten que aproveitar e vir como se vai presentar? como se, a falar conosco nosco, xa sabe, somos talismán sí, e vai ser é que está moi ben que me chamé eh? porque porque sendo talismán pues, mira non está demais de desengando <risa> bueno, a ver é, é unha nosa acudit, como dín os, os catalanes, pero que, que a ver, nosa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 pero creo que temos que estar aí, non? Pero Porque tamén... Va estar desenvolvendo moi ben, e eu alegro moitísimo. Tenho unha grande amiga que se chama Tamara Andrés, eh, eh, deu-me a conhecer que ti este eh, vexes precisamente no festival Armadiña Rock, que é eh, no mes de agosto, me parece que este vexes por ali. De... Sí, para mí, digo, le vou dicindo naquela, para mí foi un dos mellores concertos de, nestes dez anos, que por o ano que ven, cumplo dez anos de... Pues de camino Sí Y, y para mí una Armadilla fue una noche Espetacular Y mucho, mucho De que es fuera espectacular Es precisamente De la organización De ese festival ah, Que Tamara. lo hicieron Con mucho mimo Con mucho cariño sí, sí, Y que apostaron Y apostaron fuerte Y no todo el mundo ten ese atrevimiento Y hacer lo que hicieron Elas Y que debo decir O bien organizado Que estaba ese festival ¿eh? Porque mira Que veo cosas por ahí Y hay cosas y cosas ¿eh? Sí pero a xo armadiña é eh? impegable de verdade pues ale, alegrámonos por ti e por Tamara que Tamara foi a que nos deu a coñecer precisamente ese grande eh, festival que, que fan ali en Conbar e, e de verdade que, bueno, pois, pois estamos satisfeitos tamén é algo de talisman noso Poi pues, poi pues, eh, espero que sí, eh, sou do no talismán oficial, así que non non teño dúbida. Debe, Ahora no? sí, hai unha asignatura así pendiente, eh, que en todos estes anos ainda non pisei Cataluña con a guitarra. Te, te, Man, te, eh. Eh, a ver, eh mm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 E, bueno, xa sabes que formatos grandes para facer viaxe sempre é complicado. Pero, mira, querer é poder, eh? Querer é poder. Sí, sí. Así que toda é cuestión de vontade. Sí, sí. Ademais, eh, coñecerte en persoa, exaudarte eh, en persoa non é o mínimo que escoitarte nun videoclip. Claro, no. non, non.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 o directo. yo, yo que un da, en aquel momento, non ese sí, sí, es decir sí, sí. que todo eso é un envolvente que fai que a, a xente, o, bueno, as persoas que estamos aí a cantar un disfrutemos, sí. eu casi participemos da, da da propia música, non? Aínda que a letra non a coñezamos demasiado, non?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 Si, sí, efectivamente, é o último single que saquei que está inspirado nunha personaxe de ficción que se chama Villanel mm. que é unha personaxe da serie Killing Eve que é moi peculiar que non fai falta, eu tiña mero de siabu a xente vaime tomar por tola non fai falta ver a serie para captar a esencia da canción que ao final transmite moitas cousas moito máis alá, non? Si, sí, si, sí, por eso dis que quero ser como Villanel, non? Si, sí, eu creo que, que todos no fondo todos queremos ser un poco como avilanel, no fondo todos queremos ser el eh nivel malos de vez en cando, non, pero malos no vos sentido da palabra, non sei ah. si, si, si se se a metáfora. Sí, sí, sí. malos sí, sí. Eh, que, que sendo libres, vamos. Efectivamente, desprendernos un pouco deses corsés de ser eh, non ser correcto, senon de ser o que os outros esperan de nós. Mm. Iso ao final acaba facendo acaba, acaba queimando, non, as personas por dentro e chega un punto no que, no que a que persoas ve que di que que estou facendo, mm. non, non estou sendo eu, non estou sendo auténtico, non? Pois ese é un pouco o espírito desta personaxe e por iso tomei esa personaxe como referencia para facer esa canción, non? De ese encanto hai que, que soltar a melena, non? Por decirlo sí. del alguma maneira. Si, sí, si, sí, se dicir, de carallo, é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 Asena, ti me malvada, ninguen quería verme o corazón como que agochaba, entón apareciste ti, rombendo o Reixando a Sabemos que a distancia é algo que non deixa de medrar Sen pensar en que todo que facemos influe pra ben ou pra mal Quem pode acogar entre tanto malas veces gusta respirar Vivir. Tendo que aprender a non confiar en ninguém Súmate ao meu cantar Ven bailar oxe comigo e dime que Non hai máis pedras neste camiño Que puxero para tropezar Que puxeron ara tropezar amor. sentido esta vida pero antes de lo que buscar ¿Quién pode sorrir o a conciencia de estamos hoy enemigo para así voltar a caminar Radio Cornellà 40 años al teu costado ¿Te gusta este programa? Descárgate ya la aplicación gratuita en Radio Cornellà para iPhone y Android Lo podrás escuchar compartir y descargar Ahora lo tienes más fácil que nunca Disfruta de Radio Cornellà cuando quieras en tu móvil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 periodista i editora a Ràdio 4. Hola, se'n recorden a Torp i a dret. És que fa molts anys de fet 37 I sí, el programa es titulava a Torpia dret. Des d'aleshores les aventures radiofòniques han estat moltes i diverses, però la primera va ser aquí: a Ràdio Cornellà per molts anys. Ràdio Cornellà, 40 Aniversari Orgull de Ciutat. La pegatina Que t’agradi veure'm. Vull plorar de riure per no res sorpejar la vida Com qui més escollir-me sempre Que t'agradi veure'm I hi haurà camins que em fridaran Brillaran els ulls per andar Per escollir-me sempre Que t'agradi veure'm Vull plorar de riure per no res sorpejar la vida Com qui més escollir-me sempre Que t'agradi veure'm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 hoicidio de un mortal no eres por hacer sin mortal el fanático que vende su vida y tan lo comienzo de un final que todos algún día tocarán la bandera sin quitar que donde a medias tardes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 decidi la maldad en potencia contenida las mentiras que se guardan que te acompañan cada día las promesas que se van mejor no fuesen nunca prometidas los vinos se champán pan los licores de aguas prohibidas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 Cosas que dan Cosas que quitan Las ganas de hablar Y cosas que sanan Como tu mirada Cosas que matan Cosas que atran Y cosas que pasan unha visita aquí nos estudios Armando, non sei se trauxéis tú, ou veo ela de seu moi boas tardes, ben vida, moitísimas gracias por estar conosco Maribel. Maribel, Maribel Maribel Casabella Buenas tardes Bueno, Maribel dende mmm, de fai tempo que nos sentimos gracias a Armando que ti nos segues eh, eh, que bueno pues te parece o que facemos? Um, pois pues moi ben e bueno, isto sempre é un Unha alegría para escoitar Galicia e escoitar, falar ni falar no nos idioma, non? Falar non nos idioma e falar, falar con xente que fala tamén como a nosoutros. Claro que sí, é yes. un que intentamos que, que a xente que nos escoita que, que o pase ben eh. e os que nos es, os que entrevistamos tamén que, que se sintan que, que se, se sintan agradables. Escoito unha cousa, Maribel, ti tamén de Galicia, de que zona? Da Mariña. De Amariña Loguesa. La mariña muy cerca de Foz y nacida en cara y ese... O sea, de raíces históricas, ¿no? Sí, sí. Dos Reis de Tartas. ¿Alguien ha con Dos Reis de las Tartas? Sí. No sé si tenemos a Ofillo o algún de ellos, ¿falamos con él? Sí, sí, sí. O Carlos. O Carlos. Con Carlos, exactamente. O Príncipe. O Príncipe, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, en nos intentamos facer un, un, un, un programa variado falamos con artistas, falamos con cantantes cantautoras con... falamos hasta con gandeiros e con xente con xente que rixe restaurantes neste sí. caso También. hai pouquinho falamos con un tal Ubaldo sí. sí. <risas> sí. eh, eh, eh, mm, mañano, o sábado vou no ver vale, vale. Pois pues, pues... pa xunto do Ubaldo Pues eh, estuve en Noutro, restaurante también gallego. Sí. Eh Corraposo, <risa> que también que también coñerco personalmente. Habrá sí, que hablar es... con él para que nos diga a ver cómo porque ya que hablamos con co dos do ancares sí. también Que, a ver, non é por publicidade, pero si para que a xente saiba que eh, o Raposo tamén é un, un, un tamén eh. que paga a pena vir visitado sí, ¿non? Exactamente. Sí, exactamente que sí. Bueno, sí, sí. Pues. Maribel, eh, nos encantadísimos, non sei, Armando creo que si sí, máis que a min, pero eu, eu de verdade que moi, moi contento de que nos visites e que que, que saibas que, que, que podes vir cada vez que che llegas de. Gale. Saudações de, de Rio de Janeiro. Dínenos que Cristian saís una persona que nos está a desde allí. Eh, a lo mejor, también nos está viendo. Sí, más que seguro que nos está viendo. Sí, porque él di que, que que y enviar mensajes. Bueno, vamos a llegar o agrado con codedo. Sí. Bueno, eh vamos a poñer unha peciña de música mentre nos ven a visitar outra persoa coa que queremos falar e ao mesmo tempo darlle unha sorpresa á mm -hmm. persoa que vamos a entrevistar despois que vos parece? tens alguna, alguna lección bueno, unha desas de mmm, xeitosas de, sí, do... no, as que poñemos son xeitosas sí, eh? casi pues, todas son xeitosas sí. vamos, vamos a dar preferencia a que nos elixa o noso técnico sí, claro que si, sí, que sempre pon cancios guapas por tierra. <risa> Ahí va. Kiko nos eh, delita con su elección. <risa> no tengo pan que comer, ni viño para beber, ni tengo dónde dormir, más rico lo puedo hacer. Pra tateño calerilla cede de todo estou abundante so de amores que estou florendo Dejamos otra vez a música y ah, voltamos sí. otra vez a Galicia. En esta ocasión vamos a hablar con un chef. Tenemos aquí un chef también. pero también, con, pero vamos bueno. a hablar con un chef. Un chef de extraordinario. Un hombre, hombre que le tem... agradecemos muchísimo que esté hoy leo a otro lado. Domingo González de Lorenzo. Vamos a la... Muy buena tarde, Domingo. Eh, la compañía. Gracias. Ahí que eh, es, andamos. Estás andamos. estar muy ocupado, pero, a ver, este entretenimiento <coughs> va a ser agradable pa ti para para os asistentes e tamén vai ser unha sorpriciña que che vamos dar. Tamén. Si, sí, bueno. mira, tiño aquí o Corón, me parece que é cazador ou é algo, a, algo familiar teu, un tal Xosé Luis. Dille. Boa tarde, Hermingos. Boa tarde, hombre. Como <risas> Madre mía. Hostia. <risas> <risas> a ver, é sorpresa, va que si. Sí. Si, sí, si. Sí. Ya verdad Ay. que sí, no contaba. Ya eso que le iba a mandar un mensaje, dice, "Sobras 7 Radio Cornellà" y, y así. Eh, iba a mandar un mensaje, pero mandó mil una foto con can. Can. Una bomba. He eh, digo, "No, de ¿y usted y usted anduvo de casa hoy?" Aproveté a y ahora va hay que a aprovechar la tarde también.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 Eu vou representando pois o Concello da Argoia. A no. moita comigo co co co coa <risos> eu doulle doulle moitas voltas. O ano pasado foi pois, un menú diferente eh, totalmente diferente, este ano demoslle outra volta máis, então, bueno, Hai que promocionar os produtos da terra. <risos> eh, Hombre, claro, non faltaría máis. Claro, e nin me gustaríame tamén promocionar o da baixa liña, pero por dentro, bueno, pois, non, nada de sentido do carro, entonces Parece vamos, que non se poñen o o o carón, non. No, no, entonces eh, son tira tiro pa un lado, tú tiro pa outro, eh, nunca se poñen de acordo. Entonces eh en mim como esto me gusta, eh, uh -huh. pois vou con can a chama. Eh bueno, Gordañoa tamén eh, son xente que me merece moito respeto porque aí 27 sete anos, se dix inauguren o BVM de Gordañoa. Uh -huh. Vale? Eh bueno, teño aí moita xente conocida e uh -huh. amigos, eh bueno, pois íles Cando eu cheguei ali, pois o que era en entotos o alcalde, por dixemar, ah, había que lle dar unha volta aí a festa do pemento e tal, porque, bueno, a festa do pemento era... Tocía de pementos e a fritos. ¿Eh? Era o que, o... Claro, había unha erbañeira de 500 litros de aceite eh, para friter pementos, dúas erbañeiras. Eh, fritíanse pementos, bueno, algaña. Entón, eh, o primeiro ano que me dixo eso, que no 96, no 95... Eh, como acababa de empezar unha roía, era no mes de maio, un... algo fixamos, pero pouco a Creo que fixera un pementos relleno, en recheos de de, de atún, Vale. Uh -huh. E eh, o ano seguinte, Xa fixamos plan de pementos, xeado de pementos, elado eh pementos recheos de xabarín, entonces che xa quedamos unha volta bastante grande. Vale. Eh, uh -huh. bueno. Entón por eso aí pues quedou eso aí entonces todos os anos, para este pemento tamén xaimos algo y les contan comigo por, por, bueno, porque foi un, un, o primeiro chef que chegou a Arnoia porque ali non había cociñeiro non é terra de cociñeiro mm. a, a, a terra de cociñeiro normalmente a, na Baixa Línea é unha terra de moitos cociñeiros é unha terra de aunque mm. moitos están aí na sombra ou estamos na sombra porque non todos <risas> temos a sorte de echar lá arriba as estrellas no Chelín Todo esto, por, porque por mí non estamos no sitio aceitado é o que xa non ou tampouco veremos, ou por iso custa moito diñero. Uh -huh. Entonces, eh eu recuerdo que antiguamente aquí había moitos cociñeiros, si, cabendo, xente xa en boa, pero uh -huh. iban, eh, eh, emigraban a Lisboa. Sí, de, a sí. traballar de cociñeiros e de camareiros, xa. Eh? Uh -huh. A Lisboa, despois a Arxentina, eh? eh, pero bueno, en Lisboa, eh, sobre todo en río, na zona del Rio Caldo. Todo o mundo eh, o 99, o 90% dos homes eran o camareiros ou cociñeiros. Eh todos se inmigran, a Costa Brava. Claro entón claro. por aí por eso empezamos non sei se vai norgenes ou eu que sei non teño niña idea sí, sí, porque sí. Ei, o meu parente José Luis eu de, eh, vimos da raza de, do povo de Salgueiro non? que agora é da xunta de Galicia eh, sei, que, pues, sei, raúl, sei que, é, que sei que, sí. que, sei que con, con, con mercou no a xunta de Galicia pero está abandonado está todo medio tirado eso bastaron aí pois pues, igual o, non sei falan de 3 ou 4 millores de euros en reformar aquelo e agora pois pues, entre delincuentes que van de noite <risas> ah, no, de sí, sí, sí, eh rouban con o abandono total que hai pois pues que lo está xa medio de ruido todo eh bueno, en vez medio, de medio non obstante eu estuve en Bravo, está xa inteiro todo desfeito todo outro sí sí sí, sí bueno, que lo impresionante moito diñeiro aí eh, moito diñeiro moito diñeiro sí, Muito é unha magua, é, unha pena. Amagua, é. Sí, a verdade é que sí que unha magua. Pero, bueno, Salgueiros, compre... Ainda que estés si un poquinho destrozado compre visitalo, eh? É unha aldea no vogalá dúas, tres veces. Ah, claro. É a esencia da aldea, non? Sí, sí, sí. Sí, é unha aldea bueno que naquilas tempos, como dicen, eran os prestamistas da Baixa Línea, eh? Éramos sí, que, sí, que tiñan o dinheiro, eh, no? o resto dos povos non... <risas> non non tiñan tanto dinero, entón chamaban illos prestamistas, porque bueno, estaban na raia, cerca de, por moi dicir, claro, claro. de, de e Xuña, raya, sí. Eh bueno, habería pois pues, medio contrabando, pero contrabando uh -huh. sano, non como ahora, que outro tipo de maneira sería café, eh, claro. o, o, o típico de sempre, bacallao e eh, cousas uh -huh. destas, de non. Sí, sí, sí. Eso, eh, bueno, a mellor negociaban con vacas, con cabras, con Sí, bueno, sí, sí o no, sí. no, no que había. Que había o tempo, non? Si. Sí, sí. nada, eh bueno, eh volvendo pois pues, a menudar no pois pues, eh eso teño unha volta grande e bueno, vos chovistes, pero se queredes pois pues, expligamos un pouco Claro, non os só internos saben del. E aparte pero... diso, o miércoles tamén vou facer un, un show cooking el en Espourense. Mhm. Uh -huh donde vou usar eh, pois, todos os produtos IPs que é identificación geográfica protexida. Sí, si... que é a faba da Lourenzá, o grelo de Galiza uh -huh. Eh, despois temos eh, o a pataca tamén de Galicia. Vale, eh, é, claro, vamos usar, vou usar cousa desa, todo, todo con ese produto. Vale. Nada. Eh, bueno, eh, tamén bueno, teñei un pues, un dos platos estrellas e, e será un o, un Eh, serán fabra da En guisadas con lacón, con lacón de porco celta e eh, despúis levará unho longueirón unhas navallas do mar con <risa> aceite de carbón e levará un xeado de piñeiro oi, Domingo ¿Qué? estás nos ponendo os dentes largos claro. eh, que eu tiño gando sí. da merenda si, sí. <risa> si Favo de Lourezac con orella de porco prensada, lacón de cerdo criado con castañas, el hombreiróns o aceite de oliva. Además, manden yo, manden yo Julio, ¿no? Eso eh, está eh, que está mirando, asiado eh, eh, de pime, de biero. <risa> y a falta, a falta de miña terra. Y eh. favos da Maribel, que que ela tamén é chef, bueno, agora retirada. Dice que como dín os portugueses eh <risa> Bueno, en Galicia tamén tebe ¿Inde sigue? Sí, sí, sí, sí. Pero aún podíamos aprender algo de usted, ¿eh? bueno, e nosotros de ti eh? nos, nos, nosotros de un... me tratase usted pues mira. acabamos no, no. domingo eh, extraordinario que vas a fazer o sea, si vas a ser profesor dos que se queiran atrever a ir precisamente ahí, o miércoles a, a ese show cooking que, que distí ¿no? sí. esas palabras así en, en, en inglés introduzo as pro-galego hoxe en día Mestre. estamos moi eh, eh, como é, a nosa fala eh, empezan a meter moitas palabras inglesas sí. moitas términos, hai moitas definicións. Eh, eh, eu non sei como se diu, está, está, está o meu fillo ao meu lado, eh? como está na universidade, penso sí. que eu que eu non son do universidade, non, a miña universidade foi a da vida. Aí, oh, eh, eh, que esa non hai. <ríe> si. Sí. Bueno, bueno, eso no, eso es mentira, ese es mentiro, pero bueno, eh, más preparado está la gente que va a la universidad. Bueno, de Cácero, están preparados, ¿no? pero la universidad de David ya queda precisamente eh, sabores, eh, eh, eh. A sabiduría, mala experiencia, dache todo, hay eh, otra dacha sabiduría, bien. pero experiencia, pero otra dacha conocimientos, de pero de sabiduría Bueno, la que se hace partes, por pues, ejemplo, la estrella Michelin. No te falta tanta estrella o que fai falta un buen plato. Ey, entonces estamos estamos a falar, vamos a ver é divernos, non? Entonces. <risas> eh, Veño. Volvendo ao menú de xantar do Concello de Arnoia, sí. pues o primeiro plato é unha anguila azumada con unha torre de pataca da Limia, oh, oh. como é eh, un hoisin de pementos de Arnoia, que o hoisin <risas> é unha, unha salsa india, <risas> sí. eh, Muy bueno, eh, si, sí, é un poquíño picante e tal. E mm. despois leva unhas perlas de gazpacho. Eh, con caviar de arenques e alioli negro de erizo de mar con vinagreta de granada ese é un dos platos no? <risos> despós o outro eh, é un risotto de pulpo, con boletos de dulis unha paleta de porco criado con castañas cebola eh, rinchante perlas de trufa negra yon kimuchi kimuchi no moto de pementos d'arna tamén unha salsa de pimiento un poco, pues, tirándose un poquinho a picante, tal é unha salsa pues, japonesa Pero bueno, nos faemos la española, porque botamos cosas, e outras cousas e trapicheamos aí un pouco, non? En vez de faela auténtica diles. E, e, por certo, xa teño 120 reservas. Vaya, Vaya. Pues, joder, eh. mágoa de estar tan noixo que tiñas outras duas máis. Sí. <risa> <risa> <risa> eu vou a 60 e digo xe sí. que me botan fora por l'arteiro. Pois <risa> é pues, sí. pues, un ravioli de zamburiña, con panceta de porco tamén, de porco celta para man, mantiver de naviza é mm. un pimento liofilizado con aceite de carbón e un rinchante de xamón de, de, de xamón de, de bodega mm. pois temos un pimento de arno e arrecheo cunha muselina de jabalí mm. e, con salsa de, de setas de, de, de cogumelos de, de temporada e aceite de cilantro ahora estamos nunha no época das, dos cogumelos aquí en Sí, sí. Eh, temos un chuletis capati de ternera que é un ruliño de, ter, de terneira galega, <risa> eh, con queso da Baixa Limia e de, de, de entrimo, oh. eh redución de viño tostado do Ribeiro, lon os oh. madroños e as castañas caramelizadas. Holi. Oh. E despois o postre, eh unha panacota de castañas con xiado de pemento de arnoia, petacetas de fresa e xirope de, ar, de arce, non? Holi. Oh, e despúis viño blanco e viño tinto do Ribeiro, claro, d'Arnoia do pobo d'Arnoia, que hai unhas cuantas bodegas ah, Entonces é o que hai estamos eh... nos, está nos sal, sal, sal, salediando todo <risa> de verdad, Domingo, que felicitámoste é un placer falar contigo e ao mesmo tempo aprender con ese que, con ese que estás diciendo e, e darche aos <risa> pues, nosos parabéns e no, anora boa polo feito de que mm, ti eh, rescatas un, un, un, bueno, un elemento humilde que é o, o pemento eh, eh, eh, e e ese, e ese valor tan, tan grande sí, sí, que sí, sí. que o estás combinando hasta con postres, claro, o sea, sí, no somente... sí. os outros días sacaban por aí algo, non? Eh, prensa ou algo que eso o, o que usted está dicindo o mismo, eh, Eh, que, bueno, do pemento que que bueno, que faia moitas cousas eh, diferentes co pemento, mm -hmm. hasta no na no sobremesa puña, hasta na no sobremesa hombre. leva pementum. Sí. Bueno. Sí. Eh, eu sei que hai xente que non lle gusta o pemento, sobre todo a xente xoven. Hombre. Vale, sí, pero, bueno, pero tal como o prepara estime, parece hombre. que <risas> Claro, é diferente, non é pemento frito nin nin un ratatouille de pemento, nin unha sanfaina de pemento, é es un pimiento, es un pimiento pero diferente. Sí, sí, es eh, sí. eh, eh, bueno, a gente va a gustar. Es solo bueno, eh, vale. por un nombre. Solo por o pronombre, o xa, ano pasado, a día 12 xa pasa devía div ter de reservas, eu cento, sei, cento 10 reservas e hoxe teño 110 110, 112, unha cousa así Algo sí, sí, sí, sí. sí, estar facendo ben quer dicir sí? sí, alguna cousa algo es es vai ben sí. e aquí, os salúes pero vai xe... en má pelota aos políticos non? No, este que teño aquí o carón, unha é político e... Sí, e ainda que seja parte da familia es... xa nos a, dixo o, o Dalvite o de Moinhos o, o de Salgeiro é de Salgeiro, é de Salgeiro e dixo xa teño sí. comido ali algunha cousa, e eh, dixo. Sabe o que di a miña nai, que di, miña nai. Di. Miña nai, di porque a miña nai é eh, tamén por unha parte do concello de Mueños dun polo de Pason, e a outra de aquí de Lobio, lo, da parroquia uh -huh. de San Paio de Lauxo. Uh -huh. Entón di os alxeiros so do tambos que prende de pola. <risa> <risa> <risa> non fai parte semente, logo entón. Enraizamos rápido. Enraizamos. <risa> sí, <di>. de verdade. <risa> Pa, pa, pa, pa, muy é moi sabia esa muller, de verdade, de verdade que estamos a disfrutar coas co túas explicacións, sí. etc. É un amago, xa, volvo a repetir, un amago de estar tan no sei, mm. ao mesmo tempo, pois pues, as veces que, que nos achegamos a Galicia, sí. temos eh, a intención, temos prometido pois eh, eh, eh, a visitarte cando menos para saudarte, felicitarte persoalmente, pero que xa, en pouco que poidamos no ano que vén Pues, hay, sí, hay, también, hermano, invito, eh. sí, hombre, eh bueno, eh y o estuvo no no hotel, co, con José la bueno, o Ricardo pues no teño visto Armando, Armando. Bueno, oh, perdón, Armando, eh, sí. que siempre se me va ya pero la sin Siempre no. echamos Ricardo, es eh, como ante estaba estaba faenda reservas ese puña miércoles día 10 de, de noviembre. de mm. dimensión. Mira que tú te estás estás te estás confundiendo. Sí. Mira que el 10 es el jueves y yo eso, no voy sí, a comer sí. el jueves, voy el miércoles. Te sí. <risa> tenía todas las reservas por los miércoles 10 y 15. me iba, pero la, eh, Somos humanos y eso Yo sí, claro, eh. eh. pienso que es demasiado demasiado cosas, demasiado estrés, yo qué sé. Bueno, bueno pues... eh, se fueron día 1 Pude hacer porque era día de caza e o día 1 non pude ir, tuve que trabajar. Me <risas> andaba cabriadísimo. Hombre, y... unha cousa que che gusta é calmarte e disfrutar pre... con ela e eh, non podes, se eh, ¿Eh? non ¿Eh? podes, eh, si no podes disfrutala. E es eso hai sí, veces que non se pode por que o traballo. En casa tengo que tengo que ten. Eh. Exactamente. É es algo sí. que é inexplicable. Sí, sí, sí, sí, claro, sí. o sea, hai moita visitado. xente que non, non lle dá o valor que ten, hai ¿eh? sí, sí. moita xente que, que é destrozadora da de, de, de, eh, de afición á natureza. Sí. Ah, Sente que de destroza todo de esa colonia da natureza. Y, y, e, y se que teñen ellos sí. o seu lado, o de o dalbite, pues o de es... muiños, o es... es... eh, si, uns pajarillos, uns forzales Por claro. Eh, sei que son os cazadores da Coruña. Sí. Eh, chupaba mordedos. los <risa> dedos. sí. Claro, claro. sí. Eh, eh, cuando estaba a cocinar, claro, eh no sé, claro, no se sé, llevía veías a ellos pasariños, los pequeñinos. Sí. Es eh, esto que morcegos, sí. me cago en Dios. Me <risa> <risa> <risa> "Ay, yo eso no lo como", dice, "Es que en la Coruña sois muy, muy los de sí, la anpol, sí, muy, muy, no, muy finos, muy bien". Sí. te añades que es el de lujo o de ourense es eh, comer de todo sí. Muy bien. Sí. es ser de un sí. aldea mejor sí. ahí, claro, eh. claro, hombre, hombre desde el ojo Domingo, logo. que bueno. que non te quedemos incomodar, mais eu sei que estás atareado, tes, tes faena, e estás preparando cursos tan importantes eso mm -hmm. de de verdade que terás moitísimo Sabes ti que nós somos talismán para as persoas coas sí. que falamos. Por lo tanto, bueno, no moito éxito. Eh. Seguro que nese ne, ne, ne en ne ese show cooking, que por certo non sei se terá apuntada moita xente, pero a Silvia Pardo que nos fala moitas veces de ah, sí, do no? sí. do xantar pues seguro que quedará encantada hombre y tanto que sí. Sí, sí, de sí seguro. Hombre... ¿Es no, acerca de, pese, de comunicación? Un ah, o sea, no que... chiringuito va a ser encher, un chiringuito va a ser Son tres cosas, pero tampoco tengo mucho tiempo, tengo una hora. Oh. Voy a llevar todo medio preparado, le doy último golpe. Ya Porque, ta. a ver, un show cooking es hacerlo todo diante, diante mm. dos sí. miles, pero sí, sí. una hora peste estos platos es imposible. Ah, claro, eh, mandan no, foto. Entonces, Le chamen xou cooking, pero máis ben sería unha degustación, vale. Eh, sí, exactamente. Ao que Mas... fai o mestre, va. <ríe> unha cousa, mándanos fotiños que si sí, eh, compartímola. Eh, mandamos, mandamos, mandamos, eu mando foto, non se preocupe, eu mando para fotos. Eu <ríe> mando, a, a Medio Cataluña, hai pára. En nos disfrutamos delas. Aínda que bueno. non poidamos degustalas con os Pois, algún día, algún día te, que tiñeme unha comida xuntos todos. O Eh, é oh. eh, eh, unha banda de gaitas que temos aí o gaiteiro eh, andando. Ya, no problema, por eso, por haitas, hai. Temos cociñeiro, <risas> temos gaiteiro e eh, andando. Pois pues esa proposta anotámolola na xenda e, Hombre, a ver ese. cando poderíamos eh, ah, coincidir. Cui, eh, coincidir aí. O Gallago, ah, galla, que se pode. Que deprecer. eu teño un ganas de ir a esa zona. A Baixa Limia, a Baixa, Limia. A Baixa Limia. Sí. Eh. Sí, sí. tes grandes sí. eh, coñecedores da zona Hombre. é o mesmo que, que teño de ir cebreiro febreiro, é recorrer todo ao febreiro ah, pues, es... pasen por ali pero non, non parín vale, non é o mismo pasar eh, es... pero... podedes pode descom... que... combinar tant... Armando faixe de guía no, no, no, así é, o fago de guía e ti fai de guía sí. máis Ajá. Ah, perfecto. Sí, sí, sí, sí. Sí. Domingo, Domingo. Una pertagrandísima, bueno. grandísima eh, muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? Que te eh, un buen yo... agosto, que me parece que también las castañas también las. Hombre. Hombre, um, claro. É, senhor. É, senhor. É, precisamente nese nese sí, que que. Sí sí. sí, sí, ora ora de todo castañas e cogumelos, o sea, ahora nesta época. Nesta época. E despois os churizos, é cara, é cara casa, mira, é é para. Non para. non sí, sí, eh, é no mala época agora para para gastronomía, para gastronomía que, nos, que galega, é sí. a mellor é, época agora. Sobre todo para o interior, non estamos falando do Sí, sí, o interior, interior o interior é outro É verdade despues eh, claro, dice claro. que non lle dan ninguna deso de do guía Michelin e che fai falta xa estamos eh, como Michelin, tu te preocupes <ríe> sí. a, no. a no guía Michelin no... que xa dían os clientes se... eso, eso <ríe> no, a mi xor guía Michelin é os clientes queden contentos eh, eh, vos, eh, esa xor es, guía, es, guía que hai si sí, sí, señor eh e eh, nós que aínda non somos, bueno, eu fun, non sei momento un pouco, pero que seguro que estarán contenti con moi contentos contigo. De verdad un, un prazer, unha honra para nos terte aquí nesta eh, nesta de radio eh, eh, eh que sigas disfrutando desse teu traballo que o que non disfruta do traballo nuro pasa ben. No. Non, non, non. Non, pero eu meu traballo, a miña profesión gustame. Entonces, eh, hombre, e tanto que si sí. un sería un mais, eh, hombre, eh, Bueno, que nos gusta esto siempre. Graciñas. Hasta otro Gracias a todos. Eh, estou, eu a colaborar Cuando haga falta. Muy bien. domingo. un abrazo muy grande. Cuídate muito. un abrazo para todos, nos veremos. Vamos a despedirlo con música la la la la la la la la la la la la la la la la a la que oces todo pero nonces nada conversa extraordinaria e interesantísima con este chef de con Vaisa, este grande chef Domingo González Lorenzo que es chef de lobios pero que resulta que eh, precisamente en Caldaria en... en no, no, y, y en, Arnoia, en pues, Arnoia aprecio muy bien sí, sí, y en Tondín, sí. bueno, pues ahí va sí, sí, sí. alegro de mí muchísimo, de verdad usted es un, un parente extraordinario sí. <ríe> desde luego señor <ríe> Luis quédanos un minutinhos porque despois vamos a poñer a, unha colaboración que temos do noso correspondente ali na, nas Rías Baixas que precisamente eso, con Barro, en Conbarro está Xulio Simón é o noso correspondente de cada semana ali hoxe está visitando precisamente a túa zona siento sí. como no podía ter claro. cobertura eh enviou unos a su colaboración eh Gravadiña Bueno, como está enlatada, o que vamos a hacer é eh, desexarlle unha semana extraordinaria a todos os nosos ointes e eh, seguidores gracias a a, a, Maribel, a Maribel, Casabella. Maribel Casabella que nos visitar, gracias a Xosel Luis José Luis, moitísimas grazas por estar con Y a compartir estes minutiños de radio. Eso. O que facemos o, o que vos quepo eh, estante eh, algo que nos Yo sé que no nos escondemos nada, algo que, que, que nos da vista, algo que nos gusta y algo que tamén. Por cierto, os que quieran acompañarnos vamos a Federico Soler, a a Federico Soler, sí. a, a, Federico Soler a disfrutar a de Castro Comen las Castañas, a disfrutar do do Magusto, que se está a facer ali. Vamos a poñer musiquiña para dar entrada precisamente a esa, a esa participación de de Julio. Eu digo ya adiós aos nosos ointes, aos vos o que queirades. Pues. No, eh, gracias por escucharnos eh, y, bueno, esta participación con estos amigos me ha encantado. Espero muy, volver otra vez. Muy eh, bien, graciñas. Yo gracias, gracias a ustedes. Gracias por contar conmigo, gracias por por la haya sorpresa al parente que o también parentes. agradece una... Sí, sí. Eh, bueno, eh. Eh, aquí estamos para cando queira despasar o sí. rato, sin problema ningún. Bo <risa> gracias a todo. Non falamos da da caza, pero para no. outra vez, outra, outra vez pa ocasión, porque ah, ademais seguro que terás moitísimas anécdotas, voy, muitísimas, muitísimas. Eu cada día que cada día que vou, disfruto dos meus casques, que, que por eso, eh, eh, e cada día animais... teño un teño unha anécdota e agardo sempre uns sentimentos moi moi novos. Pois falaremos. Eu teña familia tamén. Bueno, pois pues eu digolles os nosos ointes como digo sempre hasta venero sábado pero con estas palabras que eu digo que anoite noite sexche voso descanso e a rúa a vos a liberdade. ser compartida. vida que entrar para un entrar na vida. Teño vo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 Na que adoita situarse o inicio do teatro contemporáneo galego, en 1973, momento do nacemento dos proxectos de Abrente. Trátase de un hotel de primeira sobre o río de Xuana Torres. Segue a obra de Xuana Torres o aniversario de Euloxio Rival, peza que obtivo no 1975 o premio Abrente de textos teatrais.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 Eh, para rematar, unha noticia triste O grupo Treixa Chora a morte de Antón Cavaleiro Integrante do grupo Non hai palabras que reconforten a alma Sinalan na nota na que confirmaron o seu pasamento Quedanos darlle grazas a vida Por terrnos ofrecido a compaña dun home tan entrañable por ternos permitido gozar de tantas horas de viaxes, de anécdotas e da túa calor. Sentímonos orgullosos de ti, que es parte dos voces generosos en Gade.